Eta bai behaz, gure ihatiko studioetan zutugu, Micheltzetuen? Bai, bai, bai. Ego erdi hona? Bai, zuri er. Eta bai behaz, eh? erraiten nuen <coughs> zu Euskal Herriko Erlebeltzak elkarteko azirela, eta igande hundan <mai>. antoratzen zue Erlebeltzaren eguna bidahain, eh, funtsan egunoren helburua zoinda? da bon bigarren bigarren da, hori antolatzen duguna tokion bi helburu bada lebizikoa da erlezaintza eta jenderezakuz eta jendekez eta sakut dezaten eta erlezaintzaren ingurian diren mozkinaguziak eta bigarren helburua da eskolejiko erlebeltza egutaro hasia Eta ezagut araziz, pentsatzen dugu beharada charbatuko dugula. Hora horiek dira gure bi elburruak. Zta bo, e, egun hori antolatzen zue, baina gero bestaldere animaleko lanaitzen zue, bai ezagutza mailan, zaintza mailan, garapene mailan ere, agian ohitazten alituzu e, egiten uzien lana, Bai, ara, egiten ditugu lan hori guziak eh, eun hortan ageri, ageriko dira, baina egiten duguna da eh, erlezainer buruz eh, formakuntza batzu ezartzen ditugu likian, eh, gero berzalde... Zé beti, eta... eh, ilabete guziz larun bat goizetan edo... Uh, ba, hori egiten dugu eta gainera bizpeiru uh, formakuntza uh, er, erlegintzen ari direnen nako, puxka eta perfekzionatzeko, eta espezialista zuka jazten ditugu eta bizpeiru egiten ditugu, urte gutzi sola. Eta bat adiende? Uh, ba, bat adiende, beti uh, amontztogoyen artian gira formakuntza hori egiten bai. Behas, hori <coughs> formakuntzaren ba, ba, aletik eta zaintzaren aletik zainten Zaintzaren aldetik, egiten dugu lan bat uh, Puska Berezia dena, uh, gipuzkoako erlezainekin... Uh, muntatu dugu uh, elkartze el bat eta hasi as, dugu eh, selekzion lan bat eta eskualegi mail guzian, hele gainean, zen da helebelzaak uh, sekula selekzionaik osoportatu. Eztu sekula selekziona jasan eta baddakigu animaleko ahala dela uh, agaza hortan. Eta aurten emizik aldikotz erle eh, handereak eh, eta fornitua alditugu eh, hemen eskualegian. Eta den uhtian pentsatzen dugu fornitzia eta beti erle handereak eta gainera erle eh, osoak. Erle osoak ernaidu eh, erregina bede, bede langilekin mm. Eta horiek de horiek denak selekzionatiak izanen dira eh, partikulazki eh, sekatzen dugu, ehle horrik eh, maltsuak izaitea. Bez ah, hogi buruz egiten dugu lan bat. Elebeltzenen genetika kurutzatu dinaz beste ehlekin jaleere eh, ohalo badira ehlebeltzen bait eh, ehuneko ehunean delako pur-purrak jenak edo? Eh, ba, gipuzkoan partikulazki. Ipu skoan partikularski badira eta nafa joan badira partikularski eta bo hemen badira ono zo eta nunta badine poz paseio urte berriz hori buru sai jela goau hasiagira berriz erleveltzapurak ukaiten eta hor axengira erleveltzak buru badirelai berriz nahibadu zu erle, nahi erle marsuak bilakatzen direla zenta bexia hasikin krutzatuz dira puska ta gastatu eta ohaia gira berriz lan hori, berzaldera, berzaldera ere maiten. Eta basuten ez famatsa hori? Ba, lan... fa, famatsa hori ba, basuten, mainan, dela irutan oi urte, ez zuten fama hori. Uh -huh. Eta gero da, gero da gina, eta oai deia bat ditugu eh, erleak, eh, biziki maltsuak, eta horiek, eh, ne hori banatuko ditugu elduden uchtian, helduden primaderati goiti. Eta gero berze, bai? Eta bai, bai, bai Erleumiak eh, az, azkuntza hita unzila, baina omen eh, galdua eskaintza baino jaun diago dela ez? Eh, bai, oaiak te ba, baina ara jaz deia Erleandereak erle fornitua alizan ditugu lembiziko eh, urteko eh, ara dener, galdaiten zuten guziek. Eta okay. eluden urtian no, no, gehiago izain dira. Eh, Erle, erle zain bat, uh, asida, or, ustaritzen uh, laguntzen dugu, or, iburuz, lan la ohtan. Eta edoen uhtian ene ustef or, nintzen alkotu, nahi duten guziek, uh, erle, uh, erle amderiak deia, erreginak. Eta iga nuhtian, sumate, eskenitu ziedo, sumate jaz uh, uste dut uh, berreun bat uh, fornitu ditugun hafen ah, uh, fornitu di, dituen eta uh, pentsatzen dute duen urtean uh, orris eur da eduen urtean fornituko ditugu fornituko ditu erle osuak uh, erregina bere, bere langilekin ah, ditu ergan eusu elkarteak? Uh, guk lan tzen dugu baina bere kondua ari da nahi bauzu guk uh, uh, bat asungisa uh, ez ahalik egiteko Ordean nahi izan dugu, noait Erle zein bat laundu laun Plantatzen Eta hortan hasi dago dagoai Bestalde ba, besta Berriki, heinbat berriki plantan eman duz ez laboratorio, uh, laboratorio bat Laboratorio bat Gehi hau Bitoki uh, Plantatu ditugu, bat itxasun eta berzia Iratin uh, ara Erle umiak egiten ditugu larik uh, Andereak Gurutzatzeko berze ah, ahikin eta ahak uh, izan diten uh, erlebeltzakoak. Hor dion uh, uh, uh, garasiko menie el kahuarikin pasit pastu dugu akordio bat eta ekin ekin uh, aradi la lan editene or, oriborus. Ora uh, prestatu daukute, nun gure erliak sartzen eta elduen urtetik hoiti uh, Egle behiak egin enditu gularik, ara teremaiten dira, eta grutzatuko dira, egle beltzarekin, eta pensatzen dugu, ara, egle puxak ukaitia, eta isau lan egitea ekin. Da hori, mintsaldi bat izanen da, horren gainian. E, bai, justuki, behaz, aipatzeko, e, idatzik da, egle zaintza, e, biologikoaz, bat izan Hai? dela, bi adibidekin, baina, estirak eginak biologikoan, Uh, ez dira dena biologikoan ez, uh, bada, bada denetarik, zentai biologikoan arsia uh, eglesa intzan ezta, ezta ixe, ezta errex, eta horiek espikatuko daukute, eta zer eh, bon, tusten abantailak, a behinan zer tusten uh, lanak eta oztopoak, jasaiten tustenak uh, est, esti fornitzen. Mm -hmm. ez dinek se, se empliatzen Uh, da bioligikoan direnak uh, Ek dute ezen uh, Tratamendu batzu, partikulazki uh, Debekatiak uh, Debekatiak direnak Gero lehkia inautatzekore badituzte bon, uh, Badituzten Ebo eh, zuhobliazionea batzu, Eta Jateko bon, uh, uh, uh, Elikadura inaldetike uh, Erler jatera maiten batzuitan Horre ez dute dozo ina maiten ala Erreak eroztema er, dituzte behar dute biologikoak izan ege, eta, bon, eta ezta bate errez, errezaintza hola ibiltzia eta hori espikatuko daukute. Meena, biologikoan direnek, neguan semait, zute ura eta sukriamaiten, edo zemaitu? Uh, ba, emaitena dut dute, mainan uh, emaiten dutena mugatia da eta sukriak ere biologikoa behar du hasta Eta hori dion karibau da, ezko erosten dutelaik karibau da, eta bada, ez, ez da, bon, buskat zaila da, alare biologikoan akzia errezain zain. Ados. Eta bai, aipatu egitea ere, selekzio eta babespen plangintza bat e, Europa eta Euskal Egi Mailan, nik uste Euskal Mailankoa aipatu dugu? Bai, eta hori zazpie promintzien gainean, zenta selekzionia egiteko noitek bali eman ditu egoi erle, selekzionia egiteko, biziki uh, uh, zailada, presionekipia da hor eskoalehi mail guzian lan egiten dugu, denen artian bagetitugu zorsion, behatzeun erle, eta zorsionen artian autatzen ditugu uh, oberenak selekzionia egiteko hor dion, uh, aixefiteago haitzinatzen uh, gire hola inez yeah. eta beraz, plan hori ez da eskoalehiain gainean, Baina, Europa guzian, Europa guzian, bada operazioniat, deitzen denaz, marbi, alemanek ibiltzen dutena, ekinbildu gira jaz, eta, ara, ekorronatzen dute, puxkat, lan la hori, eta hain esperientziaz baliatu gira, hemen eskoalexian plantatzeko. Mm -hmm. Alere, uh, setasun <coughs> bat, behazalendako, bai erglea haipatu zu, eh, behatziuneo ergle, baina ergle eh, da, ergle, ergle, ergle, ergle familia osoa, eta ergle batak bat, guk egtan? Ergle hauntza, ergle hauntza osoa, egiten nelaik erglea, guk eglia egtan dugu, baina ergle osoa da. Eztabestea ba, ergle ba. eulia da ez? <laughs> ba, hori Eta, Na. eta agianez, bai bestela, aukten goz Shashoin naz, aukten Shashoin hona izan da, la ez dialdetik? Eh, ez, akunt Shashoin izan da aukten, eh? aukent txakha izan da. Uh, Oe dela biurte ukte uh, ursteginien sekula izan zen txakena urrazela, minan aukten hono txakha hua izan da, eta aiz esti guti hau izan, izan da aukten. Uh, hemen haunitz esti eiten da gazten Eta gaztena, gazten denbora nahi bozu demonatsa jain du euriare euria egin du, eta bada parasito bat hasiatikdina,zinips deitzen dena, eta loreak atakatzen dituenak eta bon, horie oh, oh, denak egin dute ezti gutio izan, izan dela joten. Ni lotxan intzen zela, bo, eneerlauntzan behintzat bein, eh, asiatikoak edo list, listo asiatikoen gatik Bo, behaz ez da hori mm. ahazuin bakaja Ez, horik eok ok dira, baina, uh, bada, bada, uniz gauza ba. yo... uh, Ezti egiteko behar da loria, baina bon, behar da loria Bena behar da ere uh, demura edega uh -huh. Eidoktia e izan gabe, hodion ja. Ez da, no. gure jantzinautan eh, listo asiatikoen mm, aipatzean Bai, itxasun, ta, gu, gutio bat utzia ez horgen di? E, ba, baknek aldean gutio hau dira bai. Kostaldian gehi hau, hemen datzen dira, Barnekaldian aldean iduriz tipitzen ari dira, eta izietan hemendatzen. datzer. Bo, diak inazu Sibirona <güls> azteko badira pahasta bat. <güls> Arrati hori ditugu. Arat, me, badea, <güls> zer dira terabidea edo? Uh, me mentuan ezta, eh? me mentuan ezta aterabiderik, uh, porpoxatia diren gauzeak boztute, uh, deus aldatzen, beti beha gaude zeita den. lehen. Me ertentzien ez, mm. negiat uh, dueten bikira, uh, bai, behaz, bai, bai, uh, sepo de lako horiak, negian ez ahtzea, ez zire importantazela ez? Uh, ba, obeda, zenta, behar dira, bendu orta gila txiki, zenta, andereako hai... Uh, joiten direko getzera lukpera eta perta entzahatu hori na txemaikia edo nuktean ez ezaten umeik egin. Uh -huh. Eta ez dakit beste hasi berri batentzat zer aholku edo basinukene maiteko? E S <gülüyor> ba dira uniz Oakteko or ez da ez da Orzako, eh, plantatzen dugu eh, izanena eztan bat hogin gainean, eh, ara, jende jespicatzeko nola, nola egimiak den leia le mailan dehi nola den, eh, formakkuntzak nun diren nunkasten en hegle zaintzan, eh, horiek denak aur eh, hor, eh, alko dira zen erakusteketa bat izanen da hoogen gainean bere Bai, eta erakusketa ipatuzu, baina ba, tutzi beste zer nahi gauza. E, agian bai, <laughs> ahaitzuntzeko erlebeltzen eguniat, behaz hori, hori e, e, eztont bidahain izain bai. dela igan dehuntan. E, bai. bai, obekioa hor kestan alokuzu, horoko hori tasunian edo? Bai, hor dion hor, izanena lehenik merkatu bat eskoregiko moskinekin eta partikulazki erleh buruz diren moskineak. Hortien izanen dira, uh, izanen da, estia, uh, erregina jalea, eh, laxenele jale joaial, izanen da, bukkoleoa, eta bon, ainiz, ainiz gauza izanen dira, gero uh, usaiako uh, mozkinak ere, izanen da, gazna, uh, etxeko hogi uh, eta, eta abar horiek guziako izanen ditugu. Uh, gero izanen dira mitsaldiak hodian lau minsalaldi izanen dira, bidago zan bidda atxaldian, uh, goizean izanen da bon, ostean ipatzen duuen elkar bat uh, me elkargo batek eh, garrazikoak nola laguntzen gituen hele uh, belttzari buruz, Gero hegle zaintza biologikoa bigagena, eta irugarrena jimbiak uh, zuen uh, tolosako depat, deputatu batek Gerard Barpe deitzen dena eta horrek uh, lege mailan uh, deputatuak proposatu zuen uh, uh, amandamendu bat neo nikotino eden gainean horiek debekatzeko eta bainan hasteuntan errandauku etzela, etzela er, et, etorzen al, beraz bere, bere lagun bat berekin jimbiak zina, deia uh, etoriko da, da da uh, urada da mintzatuko, eta horrek uh, bakpekin uh, idatzia zuen uh, tekstori. Hala, beraz, hor izanen da. Eta laugarena, beraz, laugaremin zaldia, uh, errebeltzari uh, uh, buruz uh, ezartzen den selekzionia, xelekzio, zen, gure ustez, da lemizik aldia uh, espezie baten gainean, selekzionia, uh, tegin adela, zazpi provintzien gainean. Hori, uh, biziki, biziki uh, interesgajia da, eta kusiko du, dugu nola, nola plantatzen den eta mm -hmm. gero izanen da, bose hori musika, animazione, aukendako, elduendako, eta izanen da ere, uh, piskaberezita son bat, eta uh, artista bat, behitzen dena pierre, granze de pradehaz, hori uh, artista da, zizelkaria, musikaria eta erlezaina. Eta horrek eraikidu e, era e, lupi haundi bat, ahmiak maha ah, deitzen diana, ahmiak haundi bat eta bizpeiru metrakoa, egina, eta horren ingurian e, historioak e, kontatzen ditu e, Eta errezaintzeri buruz horrek grabatu du e, e, erreginaren er, er, kantua Erleak eh, eh, eh, eh, eh, primaderan umea botatzen dutelarik telarik, bezperan edo biegun bi lehenago, erreginak eh, eh, kantu bat egiten du, kantu bat deitzen dugu, da egalekin egiten duen eh, asanz bat, eta hori erreusitu eh, du eh, grabatzia borspasei aldiz, eta hori eh, entzuten alko da hor, eh, eta eh, bidar bi hain. Hausten, ha, kantu abaino, danza zela ipatzen? Ah, ta gero hori uh, erlesainen dantza. erlesainen desfilia eta dansa izanenda hori uh, uh, eguerditan eta bohonai duten erlesaingusiak etokzen dira, beren bestiaikin eta giden dugu uh, jaz bezala desfiliaat uh, musikarekin. Right. Eberki e, yeah. agian bururatzeko azken hitz bat edo? Bai, e, bon, hori e, nahi genuk eta hori e, antolatu dugu. E, bide haiko egiaikin, e, erle, erle beltzaren batasuna eta erleak batasunarekin. Hora, bide hagen dugu egiten dugula eta betita jende gehiago gira. Horren antolatzen eta nahi nuke elduen uhtian ere segitu e, bideoktan. Eta erle beltza ezagutara hazi eta eta bajea hazi berriz bele lekoa akdezan eskoa eta ipatu dutzun bez behaz laumin zaliak uh, ordu tegiak justu horritazten goizeko biak amahak eta meketan dira eta txalekoak hai? biak terdi eta bostetan hori bena hai? eta uh -huh. bombe eskertzen zituta serik, eta zerik besta ali Bai, a Eta me hale gure jhatikoekin loturik segitzen dugu baina Michel Zetoinkilam bien la terre yonengira eh, arantsa diregen gana.